La Slavosulia 248 Către Duhul Sfânt Duh al Înțelepciunii Aleluia slavă ție Doamne Duh al Înțelepciunii Te iubim și îți mulțumim Fiindcă templul iubirii lui Dumnezeu Din sufletele noastre L-ai zidit și așezat Iar în bolțile lui Cântecul de slavă a răsunat Aleluia slavă ție Doamne Duh al Înțelepciunii Te iubim și îți mulțumim Fiindcă smirna smeritelor noastre gânduri din rugăciuni ai luat, când cu ea cerul și pământul ai tămâiat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duh al înțelepciunii te iubim și îți mulțumim, fiindcă ne rugăm în Duh și în adevăr, așa cum ne-ai învățat și de aceea, în iubirea și în slava ta am stat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Duhale înțepciune, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în văpaia iubirii, sufletele noastre le curățat. Și în apa sfântă a sfintelor taine, ne-ai bine Aleluia, slavă-ți, Doamne, Duhul înțepciune, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tainele mărturilor Sfintei Evangheliei Lei ai și le ai sigilat. De aceea, doar ucenicilor Domnului Isus Hristos să recunoască voie le ai dat. Aleluia, slavă ți Doamne, Duh al înțelepciunii, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă aleșilor Lui Dumnezeu, care se smeresc prin dragostea, care nu se laudă și nu se trufește, darul Tău le ai dat. Aleluia, slavă ți Doamne, Duh al înțelepciunii, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă, în de lunga răbdare, în sufletul nostru ai păstrat, iar ea, să trecem peste șerpi și peste scorpii, ne-a ajutat. Aleluia, slavă ți Doamne, Duhul înțelepciunii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă, din credința noastră, mugurul dragostei, care toate le crede, toate le nădăjdește, toate le suferă, de pe creanga sufletului nostru în rod s-a schimbat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhul înțelepciunii Tăi, bine și-ți mulțumim, fiindcă în balanța dreptății Tale ne-ai măsurat și dragostea, care nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, în sufletele noastre a intrat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhul înțelepciunii Tăi, bine și-ți mulțumim, fiindcă boldul invidiei de Duhul rău spre noi îndreptat l-ai tăiat și cu dragostea care nu pismuiește, împotriva lui, ne